פרק כ"ח: "והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר האנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך". ברוך אתה בעיר.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 ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה, באסמך ובכל משלח ידיך, וברכך בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לו לא לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ, כשם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. והותירך אדוני לטובה, בפרי בטנך, ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך, על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיך, לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מיתר ארצך בעתו.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 וארור אתה בשדה, ארור תנאך ומשארתך, ארור פרי בטנך ופרי אדמתך, שגר על אפיך ועשתרות צונך, ארור אתה בבואך, וארור אתה בצאתך. ישלח אדוני בך את המערה, את המהומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד הישמדך ועד עבודך מהר, מפני רוע מעלליך, אשר עזבתני. ידבק אדוני בך את הדבר, עד כלותו אותך, מעל האדמה, אשר אתה בא שם מלא רשתה. יכך אדוני בשחפת ובקדחת, ובדלקת, ובחרחור ובחרב, ובשידפון ובירקון.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 מיתת לאחד מהם, מבשר בניו אשר יאכל, מבלי השאיר לו קול. במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך בכל שעריך. הרכה בך והענוגה, אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ, מהתענג ומרוך, תירע עינה באיש חיקה, ובבנה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 בכיליון עיניים ודאבון נפש. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. והשיבך, אדוני מצרים, בואו